A veure si ens pots explicar el tema de les ordenances, com els has vist? Bé, bueno, avui s'ha fet una vegada més, com es fa cada any, el, la jornada eh, d'audiència pública de les ordenances i evidentment, com que el, el tema de les ordenances sembla que és un tema d'importància menor, he sigut l'única persona que he assistit en aquesta, en aquesta jornada, però faig constància de que aquestes jornades d'audiència pública jo hi ja havia assistit des de l'època d'en Maria Lorga, Per tant, a part de que jo soc un malalt del municipalisme, sóc doncs una persona molt cresenta amb el tema de la participació. En quant a com he vist les ordenances, bueno, les ordenances han quedat congelades menys a un, tant cent, un 10% d'IBI, que tindrà una reducció perquè això ja havia vingut un tema dels catastres, i a llavors sí que s'han passat, algunes preus públics s'han passat a taxes, perquè la gent ha de començar també a, a mentalitzar-se que les taxes han de cobrir els serveis. Bé, I llavors jo, en el regidor aquí, Manel Toro, li he fet un parell de matitzacions en quant a dues coses que a Bombo i Plataret es varen aprovar en les ordenances anteriors i que per mi o no han funcionat, no s'ha donat la publicitat adequada, o llavors va ser un bril dins sol i aquí va quedar. Que on era que la gent que posessin els seus pisos a lloguer per, per rendes baixes i per rendes de lloguer social tindrien una reducció del 90% de l'IBI. Això, jo que formo part de la comissió de, del tema dels pisos, no ha tingut transcendència perquè jo entenc que s'ha aportat molt malament, eh? perquè vull dir, això se'ls ha d'explicar, a no, la gent no n'hi ha prou de publicar-ho. I llavors un altre dels temes que per mi també ha sigut eh, tema de crítica és que en aquí en les ordenances de l'any passat es va dir que la gent que es pogués justificar que feien un compostatge del residu orgànic tindrien un 25% de descompte dels, del rebut de, de la bassura. Jo les meves informacions... Són meves, vull dir, he demanat que massa contrasti, ha sigut un fracàs que no hi ha hagut ningú que hagi pogut demostrar això. Entenc que alguna cosa ha fallat tant amb la publicitat del tema com amb l'interès de que això funcionés. Aquí ja deixo la meva opinió. Expliquem -me la importància de les ordenances. No, no, és que les ordenances és el preu que els ciutadans de Figueres paguem per uns serveis, de tot tipus. Per tant, eh, són molt importants, perquè si tu vols llogar un espai, vols llogar un local i tot això, és en aquí on surten els números. Llavors aquí tothom es queixa en el bar, en el carrer, que això és una porqueria, que tal, i igual, bueno, en el tema de les ordenances és quan s'han de presentar al·legacions, que per cert, invito tota la gent que encara té temps, que fins al 25 d'aquest mes poden presentar al·legacions d'aquestes ordenances. M'agradaria que hi una bona llau eh, d'ordenances. Però bé, bueno, la gent... Jo sóc molt bel·ligerant amb això, la participació ciutadana, la societat civil va de passota per la vida aquí a Figueres, doncs bé, bueno, té el que es mereix. Jo ho he dit, eh, vull sí, dir... No, no, és que és veritat. Sí, que sí, és veritat. Que jo, jo... Però, però, però a vegades la gent de dir les coses pel seu nom. Sí, sí. Ho sento tot, sóc Joan Oliva, vull dir... I el que no li agradi que m'ho demostri, aviam, que sigui participatiu, que assisteixi a les reunions, que presenti projectes i que faci coses... Un incís, també he demanat a l'equip de govern que sigui més transparent de lo que és amb molt de, amb molt de conceptes, eh, que són matitzables i l'accessibilitat a la informació a vegades és escassa.